Sett a magka most jöttem meg a tanyáról Ingem, gatyám, de magam vagyok szerelmes Ingem, gatyám, eladom, azon megházasodom Ne a magka most jöttem meg a tanyáról Ingem, gatyám, de szennyes, magam vagyok szerelmes Ingem, gatyám, eladom, Ingem gatyám eladom, azon megházasodom. Lá szaptam a makka fáról, most jöttem meg a tanyáról. Ingen gatyám de ma van vagyok szerelmes. Ingen gatyám eladom, azon megházasodom.